Harmadik rész összecsapás. 17. félen mindig is szenvedélyel fordult a történelem felé. Három lány gyermek közül ő volt a legfiatalabb, és egy olyan otthonban nőtt fel, ahol mindig történt valami, mert élettel volt teli a házuk. A szülei pedagógusok voltak, de a digitális tanulás korában is ragaszkodtak a nyomtatott könyvek illatához, ez már önmagában is kuriózumnak számított akkoriban az egyetemi közegben. Ahogy a legkisebb lánygyermek cseperedett, az implantátumok és más technológiák megváltoztatták az emberek információfogyasztásának módját. A szülei a lehető legjobban kerülték ezeket a modern, beépülő technológiákat. Ez néha népszerűtlenné tette a családot, mert így ezzel a technológiai maradiságukkal az ismerőseik nem tudtak megbarátkozni. Az esték a családi asztalnál gyakran váltak szenvedélyes eszmecserék szinterévé, mert mindenkinek be kellett számolnia arról, hogy mit olvasott az elmúlt napokban. A könyvek ismeretanyaga a megszületett gondolatok, Elméletek és felfedezések információja úgy keringett körbe az asztal körül, mint a szellemi aszteroidák a galaxisban. A gyerekek nagyon élvezték ezt a szabad gondolkodást, mindegyikük lelkesen és komolyan próbálta lenyűgözni a többieket egy-egy tényjel vagy történettel, amely egy kicsit jobban megnyitotta az elméjét. Egyik ilyen korai élményének napja mélyen belevésődött az emlékezetébe. Tizenegy éves lehetett, amikor a szülei dolgozó szobájában rábukkant Peter Wielandis és Cullen Jutani közös életrajzára. Az egyik nővére mutatta meg, hol őrzik a könyvtárszoba kulcsát, és amikor a szüleik nem voltak otthon, Lexa beszökött és mohón falni kezdte a könyvet. Noha sok mindent nem értett, a szöveg sűrű volt, tele a jövő technológiáinak és morális dilemmáinak a szövevényével, valami mélyebb, belső rezonanciát ébresztett benne. A két legendás alak nem a gépeket éltette, hanem az emberi szellem erejét, amely alkotó, értelmes és irányt mutató tud lenni. A technológia nem jelentett számukra mást, mint az emberi lélek meghosszabbítását. A két elképesztő ember körül kialakult iparág ellenére, vélend és jutani hittek abban, hogy az emberi lélek ereje képes legyőzni minden akadályt. Hittek abban, hogy a technológia, bár hasznos eszköz, semmi sem ér a mögötte álló gondolat, jelentés és érzelem tisztasága nélkül. Az emberi elme és annak mindenféle függő eleme az egész világegyetem legfontosabb része volt. Megfelelő módon használva hegyeket mozgathatott meg, csillagokat fűszetett fel közös láncolatra, egész bolygókat változtathatott meg. Minden más, az öncélú vágyakozás, a hit homogenizálása és különösen a vállalati kabzsiság egyszerűen csak akadályai voltak annak a nagyságnak, amelyet az emberi értelem és az irányított érzelmek képesek elérni. Fiatal elméje jelentős mennyiségű részt hagyott ki az egész szövegből, és állandóan kénytelen volt félbehagyni az olvasást, amikor szülei neszezését meghallotta, így a könyv gondolatainak kifejtésére nem mindig maradt ideje, ezért az érthető olvasás sokszor csorbát szenvedett. Amit a szövegekből felfogni képes volt, azok mélyen beleívódtak a tudatába, és élete hátra levő részében, létezésének minden területén tudta alkalmazni. Minél többet tudott meg az emberi elme ezen akadályairól, különösen a vállalati kabzsiságról, annál jobban kerülte ezeket. Még tinédzser kora előtt eldöntötte, hogy életét Peter Weiland és Callen Jutani torz értelmezésének szenteli. Néhány évvel később, amikor még iskolába járt, de idősebb testvérei már kirepültek az otthon melegéből, hogy saját karriert kezdjenek, Lexa egész élete megváltozott egyetlen látogatás során. Egyedül volt otthon, és próbálta befejezni a házi feladatát, miközben azon nevetgélt magában, hogy a nyilvánvalóan elfogult számítógépes program milyen nevetségesen korlátozott típusú kérdéseket tesz fel neki, amikor egy hangos kopogás riasztotta fel, és írtelen tudatosult benne, hogy már sokkal későbbre jár az idő, mint azt gondolta volna. A szülei egy újabb kötelező munkahelyi rendezvényen vettek részt, és már haza kellett volna érniük. Nem volt jellemző rájuk, hogy túl késői kimaradjanak. Az apja elég pedáns ember lévén, Fontosnak tartotta az általa felállított szabályok betartását. Az egyik ilyen merev szabályhoz tartozott a család közös vacsora idejének betartása. Mind az apja, mind az anyja nagyra becsülték a legkisebb gyermekükkel töltött időt, tudták, hogy a lány hamarosan kirepül a fészekből, hogy saját életet kezdjen, ma a két nagyobbik lányuk is megtette ezt már korábban. Lexa azon a bizonyos estén a neszezés miatt az ajtóhoz szaladt, mert biztos volt benne, hogy a szülei talán csak itthon hagyták a beléptető kártyájukat, és ezért kopognak az ajtón. Bár ez a gondolat ellentmondott annak, ahogy ismerte szülei túlszervezettségét, amiben ilyen feledékenység nem férhetett volna bele. Lexa széles mosolyjal tárta ki a bejárati ajtót, de a mosolya gyorsan lehervadt az arcáról, ahogy a küszöbön álló USM tisztekre merett. A gitvéi állomásról jövet közlekedési baleset történt. A sofőr megsérült, de túlélte. A szülei azonban nem. Lexa Fielen hirtelen árvaságra jutott. Az ezt követő hetek homályosak voltak számára. A testvérei jöttek, amilyen gyorsan csak tudtak, de a búcsúztató megszervezéses, stresszes és feszült volt, a szüleik a végletekig fokozott pedánságuk ellenére végrendelettel nem rendelkeztek. Talán azt hitték, hogy halhatatlanok, elmélkedett ezen Lexa a temetés napján. Az akkori káosz a folytogató csendnek adta át a helyét, amikor Lexa idősebb testvérei azon vitatkoztak, hogy kigyámkodjon a legkisebb testvér felett. Lánytestvérei éppen a saját életüket kezdték házastársakkal és gyerekekkel, és egyikük sem érezte magát felkészültnek arra, hogy egy tinédzserrel foglalkozzon, aki egyre nagyobb lett a nyomás. Lexa megkönnyítette a dolgukat. Egyik este egyszerűen elszökött egy megrakott hátizsákkal, ami tele volt a számára legfontosabb dolgokkal. Természetesen a Vélend és Jutani életrajz is a hátizsákba került. a Fílen ettől a perctől fogva egy fantommá vált, megszakított minden szállata megmaradt családjával, ő sem kereste nővéreit, és gondoskodott róla, hogy azok se akadjanak a nyomára. Már nem az az ember volt, mint azokban a pillanatokban, mielőtt kinyitotta az ajtót, és meghallotta a hírt, amit a U.S.M. tisztjai közöltek vele. Ígéretes, tudományos karrierje távoli emlékké vált. Belevetette magát az alkoholba és a kétkezi munkába. Két olyan dologba, amiről időközben meglepődve tapasztalta, hogy valóban élvezi is. A lány élete hamarosan alaktalan zűrzavarba torkollott, és a következő évei részeges ködben teltek el. Dolgozott, ivott, aztán másnap megint kezdte az egészet előről, hétről hétre, évről évre. Ez az üllött életmód egészen addig a napig tartott nála, amíg a kezeibe nem akadt egy szórólap, amely később megváltoztatta az életét. Egy közelgő előadás ismertetője volt, amelyet egy helyi templomban szerveztek meg. Az előadás garantálta, hogy bárkinek, aki részt vesz rajta, Megnyílik tőle az elméje. Félrészegen nevetett ezen az úcska ígéreten, Hallott már ilyesmit korábban is, Különösen vallási intézményekről, Amelyek mindegyikét gyűlölte. De volt valami ebben a szórólapban, Vagy talán abban a mély gödörben, Amelybe a szülei évekkel ezelőtt jelvesztése óta zuhant, Ami arra késztette, hogy döntsön, Ad egy esélyt ennek a dolognak. Ezért néhány nappal később felpattant egy buszra, és elment a lepukkant templomba a város szélére, és meghallgatta, ahogy egy férfi a modern világ, és különösen a USM bűneiről beszél. Elakadt a lélegzete, amikor a férfi megemlítette Peter Willendet és Kallen Jutanit, olyan aspektusait említette a hitüknek, amelyekről ő csak a szülei könyvében olvasott az előtt. A férfi, Vélendés Jutani igazi hitéről beszélt, nem a halálok után felemelkedett perverz társaságokról, a kapzsiságról, az erkölcstelen tudományról és az emberi életek feláldozásáról. Nem, ő pont az ellenkezőjéről beszélt. Az emberi szellem erejéről és arról, hogy a globalizmus, és az egyre fejlettebb és fejlettebb technológia iránti rabszolgamániás vágy valójában azt törli fel, ami az emberiséget olyan egyedivé és különlegessé teszi. Amikor elhagyta a templomot, Lexa úgy érezte, hogy újjá született. Soha többé nem látta azt a bizonyos férfit, bár figyelte annak további tevékenységét. Lexa egyre több és több szimpátia találkozóra ment, Sőt, még néhány tüntetésre és tiltakozásra is elment. Átkozta a brutális USM ügynököket, akik rendkívüli előítéletességgel oszlatták szét az összegyűlt tömeget. Látta, hogy emberek sérülnek meg, látta, hogy emberek halnak meg a túlbuzgó USM tisztek brutalitása miatt. Ez volt az az éjszaka, amikor elhatározta, hogy elhagyja a földet. Amikor egy távoli naprendszerben való bányászati lehetőségről hallott, azonnal megragadta az alkalmat. Semmit sem akart jobban, mint elszabadulni az anyabolygóról, amely megölte a szüleit, és tiltotta azokat a tanokat, amelyben egyre jobban hinni kezdett. Az elkorcsosult földön már semmi sem volt ugyanaz, mint régen, és minden változtatási kísérletet vérbe folytottak. Először az OST jelentette számára a paradicsomot. El tudott veszni a munkájában, hosszú napokat töltött a bányában, kvadromitot fejtett ki ennek a furcsa bolygónak a kérgéből, és kötődött a bányásztársaihoz. Különösen Kazgróval értett szót, aki bevallottan, durva és brutális volt, de meglepően gyengéd és érzékeny tudott lenni, amikor csak kettesben voltak a hosszú éjszakákon, az egyre növekvő kolónián. Az UST eredeti alapítói olyan közösséget akartak létrehozni, amely növeli a termelékenységet, és ez sikerült is nekik, de olyan légkört is teremtettek, amely egy egyszerűbb korszakot idézett, egy olyan kort, amelyet Peter Wieland és Kallen Jutani már a legkorábbi műveiben is említett. Lexa tudta, hogy ennek a bizonyos életrajznak néhány kritikusa, azzal vádolta a szerzőt, hogy kiforgatta a két látnok szavait és üzenetét, de Lexa biztos volt benne, hogy szeretett kötetében pontosan azt a lényeget ragadta meg, amit a két nagy gondolkodó mindig is akart. És még a zsenialitásuk egy-egy villanását is meglátta itt, ezen a kolónián, az univerzum közepén, a földtől több millió kilométerre. Egy éjszaka az ágyában feküdt, az agya zakatolt az ötletektől, Kazgró pedig mellette szundikált. Lexa ekkor világosodott meg, hogy az az ő végzete, hogy átvegye a kolónia irányítását és olyan társadalommá alakítsát, ami ennek a bálványai valóban elképzelték, egy olyan paradicsommá, amely korábban soha nem létezett, de akár végre létezhet is az ő kezenyomán. Biztos volt benne, hogy amikor az emberek majd megértik az elképzeléseit, a sikeres módszerek átterjedhetnek más kolóniákra is, és végül magára a földre is hatást gyakorolhat. A többi bányászt az elképzeléseiről meggyőznie megdöbbentően könnyű volt. Egyikük sem kedvelte a kolónia vezetésével megbízott Jennifer Chute. Úgy érezték, hogy a vezetői képességei nyersek és kegyetlenek. Az érzelmi bántalmazás, a fizetés megvonás, a föld alatti börtönben töltött éjszakák senkinek sem voltak kedvére valók. A furcsa telep, amelyet az eredeti telepesek tervei alapján építettek, a hosszú évek alatt teljes apátiába süllyedt. Időpocsékolás fejleszteni, hangoztatta mindig Jennifer Chu. A bányászatra, a profitra kellett koncentrálniuk, és ezek a fölösleges fejlesztések a USM pénzébe kerültek volna. Így minden elképzelés és fejlesztési ötletet elnyomtak. Az elégedetlenség a bányászok körében pedig egyre csak nőtt. Mire Lexa befejezte a csendes lázadás előkészítését, a hatalomátvétel már előre eldöntött tényévált. vált. A bányászoknak megvolt a vágyuk a változtatásra, ugyanakkor rendelkeztek is a nyers erő képességével a megvalósításhoz. Mindkét oldalon meghalt néhány ember, de az ostrom megkezdése után 24 órával Jennifer és az emberei már a főhadiszállás alatti zárkákban raboskodtak, és Lexa átvette a kolónia feletti irányítást. A lázadó parancsnoknak az első dolga volt, hogy két napig szüneteltesse a bányászati munkákat, hogy a várost újra működésbe hozza. Minden követőjét meghívta moziba, majd egy extravagáns vacsorára a Dilájlába. Az ezt követő hónapok nem voltak könnyűek, mert a rövid ideig tartó polgárháború alatt az óestében okozott károk nem voltak jelentéktelenek. A kolónia számos kulcsembere fogoly volt. Megbeszélések folytak, Késő éjszakába nyúló beszélgetések és viták arról, hogy ki fog továbbra is a kupolán kívül kvadromitot bányászni, és kik fognak vezetői és infrastrukturális pozíciókba lépni. A hamis látszat fenntartása mellett döntöttek, amikor a USM rendszeresen felvette velük a kapcsolatot. Nem akarták, hogy a külső hatalmi szervek tudomást szerezzenek az OST-n történtekről. Tudták, hogy amíg Lexa és az emberei továbbra is szállítják az ércet, senki sem fog túl sok kérdést feltenni nekik. És ha egyszer mégis, nos, erre is kidolgozták a tervüket. Ebben segítette a lázadókat az is, hogy időközben Margaret sikeresen feltörte Chris Temple kis házi robotját. Lexa eleinte kényelmetlenül érezte magát a vezetői poszton, de hamarosan rájött, hogy a pozíció időközben a szívéhez nőtt. Érdeklődött a kisebb és nagyobb ügyek iránt, megtanult a minden egyes ember nevét, és rájött, hogy a hozzá hűségesek vezetőként és emberként néznek fel rá. Ez volt az első alkalom, hogy úgy érezte egy családtagja, mióta évtizedekkel korábban elvesztette a szüleit. És bár nem volt szerelmes Kazgróba, Többnyire élvezte a férfi társaságát, még akkor is, ha az nyilvánvalóan sokkal többet remélt tőle, mint amivel ő tervezett. Minden simán ment egészen addig, amíg a szállítóhajó váratlanul le nem zuhant a kupola közelében, és Chris Temple belépett az életébe. Lexát hangos zajrángatta ki az zaklatott támából. Azonnal felült, aggódó tekintete körbejárta a szobát, végül megpihent az éjjeli szekrényen lévő digitális órán. Hajnali négy óra. Ki a fene kopoghat ilyenkor? Nem, nem kopogás volt. Dörömbölés. Azonnal felkelt, és amilyen gyorsan csak tudott, a bejárati ajtóhoz sietett, és annélkül nyitotta ki, hogy kinézett volna a kémlelő nyíláson, pedig csak egy póló és egy bugyi volt rajta. Kazgró állt az ajtóban, sötét és komoly tekintettel. Mielőtt Chris Temple megérkezett volna, és ha őszinte volt magához, már azelőtt is kezdte megunni Kazgrót. A nyüglődését, a birtoklási vágyát, az erőszakosságát. Ez enyén szólva nem volt vonzó benne. Amikor találkozott Krisszel, végre rájött, hogy Kazgró nem az ő embere, és soha nem is lesz az. Mi a fene folyik itt? kérdezte a nő, miközben elméje lassan kitisztult az álomködéből. Kazgró tekintete fel a lány testén, de csak egy pillanatra. A lány sértőnek érezte a férfi tekintetét, pedig egykor nagyon közel álltak egymáshoz, többször is meghitt viszonyban voltak. De nem tetszett neki, ahogyan a férfi most végig mérte őt, ahogyan a szeme közben üvegessé vált. Lexa érezte, hogy a továbbiakban óvatosnak kell lennie ezzel az emberrel. Itt az idő, mondta a férfi, és a szeme most már az övére szegeződött. Bolygó körüli pályára álltak. Lexa azonnal magához tért. Bár pontosan tudta, mi történik, az elméje mégis ment egy mentális ellenőrző listán. A következő kvadromit felvétel még legalább három hónapig nem volt esedékes és kizárt, hogy a lezuan szállítóhajóhoz már megérkezett volna egy mentőhajó. A Földön senki sem tudhatott a balesetről, annak ellenére, amit Krisznek mondott. Lexa valójában sosem küldte el az üzenetet. Nem, nem állt érdekében, hogy további USN figyelmet irányítson a kolóniájukra. Nem volt szüksége arra, hogy valami tábornok elitosztagot küldjön az egyik ezredesük után. Ha minden a terv szerint halad, a földön senki sem fogja megtudni, hogy Krisz itt van, és szinte biztos volt benne, hogy Jennifer és a főhadi alatt rothadó lakájai nem fognak csatlakozni hozzájuk. Alisának köszönhetően tudtuk, hogy ez lesz. Befejeztétek már a csapdákat, amiket terveztünk? kérdezte Alexa. Természetesen, mondta a férfi, és egy ravaszmosó mosoly jelent meg az arcán. A lány bólintott, de nem mosolygott vissza. Nem akart hamis reményt adni a kapcsolatukat illetően, még ebben a döntő pillanatban sem. Rendben, találkozzunk a főhadi öt perc múlva. Parancsolta, majd becsukta az ajtót a férfi óra előtt, aki már emelte volna a lábát, hogy belépjen a házba. A nő gondolatai cikázva száguldoztak, miközben gyorsan felöltözött. Felidézte a leckéket, amelyeket a szülei tanítottak neki még fiatal lányként, amikor az iskolával küszködött. Még akkor is legyél fegyelmezett, amikor a legnagyobb kihívásokkal kell szembenézned. Légy okosabb, legyél jobban felkészült. A felkészült, gyengébb fél nem csak győzni tud, hanem a meglepetés erejével minden szétzúzhat, ami az útjába áll. Miközben lófarokba fogta a haját, gondolatban Kriszre gondolt, aki bizonyára most a házában aludta lányaival. Arra a csókra gondolt, amit a férfi aznap este az ajkára nyomott. Ennek az emléke felizgatta, több okból is. Bizonyíték volt arra, hogy a férfi kezdett másképp viszonyulni hozzá, mint nőhöz, és hozzá, mint vezetőhöz. Lexa a beszélgetéseikből leszűrte, hogy a férfi nem szereti a jó eszemet, annak ellenére, hogy sok éven át dolgozott nekik. Kiábrándult volt, akárcsak ő maga. Ahogy szembe kerültek az ismert világegyetem legerősebb katonai erejével, jól jött volna neki egy olyan ember, mint Chris Temple. Ő és a vélen jutani hívei felkészültek erre a napra, és biztos volt benne, hogy fent tudják tartani az érkező egységet a bolygó körül pályára álló űrhajóban. A nő abban reménykedett, hogy ha szorosan együttműködik Kriszszel minden lehetséges módon, akkor nem csak visszatarthatnának bárkit, aki utánuk jön, hanem teljes mértékben valóban felépíthetik azt az utópisztikus társadalmat, amelyről mindig is álmodott. Pillanatokkal később már futott a házától 400 méterre méterrel lévő óesté főhadiszállásra. A parancsnoki központban a belső köre keményen dolgozott, adatokat elemeztek és halkan beszélgettek. Kazgró a szoba közepén állt, keresztbe font karral, és úgy mérlegelte a kialakult helyzetet, mint egy elégedetlen isten. Jelentést követelte Lexa. A USM hajó várhatóan 30 perc múlva száll le, körülbelül három kilométerre innen. Kiállt a Josie Fredericks, hangja vibrált az idegességtől, hosszú vörös haját jellegzetes lófarokba kötötte. Jó srác volt, okos, de néhány hónapja még bányászként dolgozott. Az előléptetése mindenkit meglepett, különösen őt magát, de amikor kellett, akkor mindig a helyén volt. Ez a helyzet azonban semmihez sem hasonlított, amit Josi valaha is tapasztalt, és ez meg is látszott rajta. Lex a két legmegbízhatóbb követőjére mutatott. Malon, Shepard, menjetek le a börtönbe, és tartsátok szemmel Jennifert. Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy ő áll e mögött. Ha valahogy kijut abból a cellából, ereszszetek golyót a fejébe, megértettétek? is asszonyom, kiáltották mindketten és kirohantak a szobából. Lexa utánuk nézve hallgatta, ahogy végig sprintelnek a folyosón, majd visszafordult a csapatához. Mindenki a helyén van? A gyerekeket bezártátok a szüleikkel a biztonságos házba? Kérdezte nyugodt hangon. Bár a gyomra összeszorult, ő volt ennek a kolóniának a vezetője, és maga biztosságot kellett sugároznia. Túl fognak jutni ezen. Biztos volt benne de a legapróbb részletekig végre kellett hajtaniuk a gondosan kidolgozott tervüket. Mindenki a helyén van, készen állnak az indulásra, mondta Josie, hangja tükrözte főnöke magabiztosságot. És egy atombomba kellene ahhoz, hogy elérjék azokat a gyerekeket. Lexa kedvelte őt. Fiatal volt, akár csak Milliken, de volt benne valami kimondhatatlan szívóság, amit Lexa felismert és csodált. Lehetségesnek tartotta, hogy Josiból egy nap kitűnő harmadik ember lesz, aki Lexának és Krisznek dolgozik majd. De ez egy későbbi történet kezdete lehet, miután ezt a jelenlegi válságot megoldják. Titkosítják a kommunikációjukat, folytatta Jozi. Még azokkal a kódokkal sem tudom feltörni, amelyeket az autontól megszereztünk. Ez rendben van, mondta Lexa. Ez a USM tengerészgyalogosok szokásos protokója. Fogalmuk sincs róla, hogy tudjuk, hogy jönnek. Azt hiszik, hogy ez csak egy rutin művelet. Az jó, mondta Kazgró egy számítógép képernyője fölé hajolva, a szeme izzott a képernyő fényében, és várta a nő parancsát. Oké, mondta Lexa egy pillanat múlva, testének minden izma megfeszült. Tudtuk, hogy ez a pillanat eljön egyszer. Itt az idő. A nő Kazgróra pillantott, és látta, hogy önelégült mosoly terül szét a férfi arcán. Lexa megrázta a fejét. Csak egy idióta üdvözli a háborút, gondolta. Ettől függetlenül a férfi hozzáértő taktikus volt, és most nagy szüksége volt rá. Akarod vállalni a megtiszteltetést? kérdezte Lexa halkan. Bármennyire is kezdte megutálni a férfit, ezt együtt tervezték meg. – Még szép! – felelte a férfi, és vágyakozva bámulta a nőt, összetévesztve annak komolyságát a vonzalommal. A férfi habozás nélkül kivette az övéből az adóvevőjét, és megnyomta a gombot. – A tengerészgyalogosok már úton vannak. Tudjátok, mit kell tennetek. Lőjetek, hogy ölni tudjatok. Vigyázzatok magatokra, és védjétek egymást. Ez a mi kolóniánk, és ezt senki nem veheti el tőlünk. – mondta – minden egyes szót megnyomva. Kaszgró elengedte az adóvevő gombját, és a szobában egy pillanatra csend lett. A teremben szinte tapintható volt a feszültség. – Kezdődik! – sóhajtott Lexa. A kolónia lázadó csapata munkához látott.